ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لا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 وتق الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها المسلمون عباد الله اي وهي اسلام اي وهي لله سبحانه وتعالى اتقوا الله مغفرني الله سبحانه وتعالى واتيوه نممثيه الله سبحانه وتعالى واعلموا anannafsa la'amarat bis-suu kwamba nafsi la'amarat kwamba ni yenye kuamrisha tena sana mno kuamrisha mabaya nafsi nienye kuamrisha tena sana mno kuamrisha mabaya allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema kwamba nafsi alla maratum bisui hakusema kwa nafsi amiratum bisui hakuleta ismu faal ya amiratun kasema Amaratun -ma maana yake nini maana yake kutunabahisha mimi na wewe kwamba nafsi Inamrisha sana mm, no tena si mara moja wala si mara mbili wala si mara tatu katika maisha yako yote wewe mwanaadamu utakaoishi. Yote yote tena pambano lake la kuamrisha mabaya haiamrishi kidogo udogo, udogo a inamrisha sana mno mm, kuamrisha mabaya. Na ndio maana inatakiwa mtu upigane na nafsi daima dawama daima dawama mpaka kukatika kwako pumzi za uhai wako. Kama Allah aliposema abudu rabbaka. Hata yatia kal yakin wao kimabudia wako Usiache mpaka atakapokukutia umauti Ndobusho mwisho wako wangapi na wangapi ambao kwamba waliokuwa na elimu tena kubwa na wapo katika manhaji sahihi haji ya ahli sunna wal wao walikuja kuzembea kidogo baadaye wakatolewa katika mana haji ya ahli sunna Waljamaa na wamekufa hali ya kuwa si katika watu maneno haji ambayo kwa ilikuwa sawasawa si mwendao sawa sawa wa mtume Muhammad wa alaihi wamekufa hii ni vita ya kupigana na nafsi vita endelevu tena vikali sana mno mwanzo mwisho sasa ndugu yangu miongoni mwa vita vya kupigana na nafsi ni kuhakikisha miongoni mwa vita vya kupigana na nafsi Miongoni mwa vita vya kupigana na nafsi kwamba usidhulumu katika miongoni mwa vita vikali vya nafsi nafsi nataka wewe uidhulumu yani udhulumu kwa namna zake za tatu za kudhulumu kwa namna tatu za kudhulumu kwa adh-dhulm ala thalathati anwa' dhulma ipo katika namna tatu namna ya kwanza ni baina labdi wa baina rabbihi. baina yamja la mula wake hiyo na aina ya kwanza yeah. na hii ashirku dhulma yeah. ya nini ni ushirikina yeah. ndio Allah akasema ndio na Qur'an al-Karim yeah. kwamba inna akasema inna shirka la dhulmun adhim yeah. kama ilivyokuja katika aya ya sura Luqmani aya nambari 13 ya sura hiyo Ina shirka la dhulmun kwa hakika ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa tena sana mno ushirikina hapo na ushirikina mkubwa sasa basi dhambi hii ya dhulma ya ushirikina inahusiana kati ya nje na wake tu basi katika dhambi hii Allah subhanahu wa ta'ala labda atubu bado bado yuko hai bado tauba nasuha toba ya kweli kweli lakini kusamehewa bure bure hasamehewi wala haingii katika kosahili la dhulma kubwa nje haingii katika bashiatilla katika matoko ya Allah subhanahu wa ta'ala hi ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa hakika allah hasamehe kushirikishwa ukitaka usamehewe hii mje utubu tabaki kweli kweli hapa hapa duniani hiyo moja katika aina za dhulma baina la abdi na baina rabbih ambazo dhulma yewe ni dhulma ya ushirikina Athani, dhulma ya pili baina la abdi na nafsihi binje na nafsi yake yani nje na nafsi yake dhulmana nani ni mje mwenyewe anaidhulumu nafsi yake vipi anaidhuluna nafsi yake kwa kufanya mambo yetakayompelekea katika ghadhabu za Allah na katika machukivu ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa dhambi ile siya ushirikina kwa dhambi ile siya ushirikina yoyote ile itakayokuwa mja kwa kwa atafanya hivi anafanya hivi vipi yani anafanya mambo ambayo kwa bahaya Allah atachukia haya Allah atakadhibika mja anaidhulumu nafsi yake anakuwa ana kwa mja anaidhulumu nafsi yake au kwa mengine anakuwa mja amekwisha kuidhulumu nafsi yake dhulma hii kama mje yatakuwa nayo basi maadamu si ushirikina mkubwa kosa lengine lolote italokuwa kama ushirikina mdogo kama itakuwa madhambi mengine yote hata katika madhambi yaliyokuwa makubwa maadamu si shirki akbaru maadamu si kumtoa mtu katika uislamu si kufanya mtu awe mkhalladun fi nnari kama ni mwenye kuwekwa metoni milele anaingia katika maashiatillah katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala iwapo kama atakufa na hali ya kuwa hajatubia upo hai ndugu yangu haya yatubie vile vile hii ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika aya ya 48 ya sura nnisa kasema inna Allah la yagfir an yushrika bihi wa yaghfiru ma hala ma aduna dhalika liman yasha na ana subsih Allah subhanahu wa ta'ala yani madhamu yeleku siyo ushirikina mkubwa liman kwa nani liman yasha kwa yule ambaye kwamba amba amtakae gulma mbili hizo gulma mbili hizo ambazo zide ingia katika meshikali ya nafsi يكو امرس نفسه الله كايتلي تعمر كب اماره بفصلي كبا ني ينكو امرس سنه مده ماوظ ظلم ياك يا تاتو ظلم اين ياك يا تاتو لظلما بيننا لظلما ظلم اين يا الظلم الناس من kwa watu. kwa watu yani kuwadhulumu watu kuwadhulumu watu. Watu, watu watu watu na inaingia hata kama utaadhulumu viumbe wengine wallahi sio watu lakini ahlul ilmi wakihusisha mfano mfano sheikh ibn thamin rahimahullah yeye kataja moja kwa moja kabaini ya tatu adzulmun nasi ni dhulma ya watu lakini ukimdhulumu paka ukimdhulumu mbwa au umdhulumu iwe ni dhulma mbwa Allah hatokuachia Allah subhanahu wa ta'ala hatokuachia dhulmun nasi ndiyo Na inakuwa ni pale mwanadamu atakapochupa mipaka juu ya binadamu mwenzi wake pale mwanadamu akimchupia mipaka maanaadamu mwenzi wake akimchupia mipaka katika mali yake yani akaichukua bila ya ridhaa ya nafsi yake inaingia katika hili hata kama itakuwa kwa njia ya kijanja janja Ye hajue anakuona we una, una jambo jema au una tatizo kweli kumpaendea kumdanganya inaingia kuchukua mali ya watu kwa dhulma kuchupa mipaka katika ha haki za watu yani kwa mali yake ukaichukua bila ridhaa yake inaingia kuivunja heshima yake inaingia katika jambo hili kuimwaga damu yake hakana namna kaba hivi dhulma ya tatu katika dhulma ambazo kwa bwanaadamu anatakiwa apigane sana asifanye kwa sababu gani ni miongoni mwa mambo ya kuamrishwa na nafsi ni miongoni mwa mambo ya kuamrishwa na nafsi ni dhulma hii adh-dhulmun nasi yani kuwadhulumu watu kuwadhulumu watu ni dhulma ambayo kwaba ilikuwa kubwa kwa ajili hii mtukufanaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akasema maneno ambayo kwamba kabla ya siyasema Yanaoneka kwamba dhulma hii hakuna msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa msamaha wake ni mtu kwa mtu mtu kwa mtu yani akusamehe mwenyewe mtu ambaye kwamba vile aliemchupia mipaka mtu kwa kumvunjia heshima yake au kwa kuichukua mali yake au kwa kumwagia damu yake akuseme heri mwenyewe ikiwa katika sheria din ya dini hii ya Uislamu ikiwa yeye mwenyewe hajakusamehe anapewa mamlaka na sheria ya Kiislamu itamwezesha kuweza kulipa kisasi duniani na akhera kama duniani haijawezekana Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kulipa akhera badala na kile ambacho kwamba kilichoachwa duniani atakwenda kulipa na ndiyo maana kwa msingi huu mtu kufadalaja nabii muhammadi sallallahu alayhi wasallam akasema latu'addu alhuquqa ila ahliha yauma alqiyama wallahi bila shaka yote mtaziliya shahi kwa wenyewe siku ya kiyama hatta yuqada bilshaati aljal ha mpaka patalipwe kisasi kwa mbuzi abaye kwamba aliyekuwa hana pembe Min shati lukoruna. kutoka na mbuzi ambaye kwamba mwenye pembe kiamani haya mpaka mbuzi kwa mbuzi Allah hataacha hii nini ni uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu yangu nafsu la amaratun bisu'i nafsi sana maovu miongoni mama waovu wanaamrishana nafsi na dhulma Miongoni nafsi, ma mambo ambayo kwamba mjen kwaamrishwa na nafsi ni madhambi ya dhulma ambayo ni jambo ambalo kwamba lilo kubwa sana mtu. M -m -m -m. Hadithi iliyopita nyuma imepokelewa ime kutoka kwa Abi Huraira ameisimulia imemusi rahimahu Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min hadithi ya Abi Huraira aidan mutafaq mutafaqd alayhi hadithu kubsi na imam bukhari na imam muslim kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alisema kuwauliza masahaba zake Ataduruna man al mufilis deem ni nani aliyekuwa amefilisika qalu masahaba wakasema Almuflisu fina yani aliyefilisika kati yetu sisi vip Masaba wakasema vipi nani aliyekuwa amefilisika nani aliyekuwa amefilisika wao wakasema la mal dinar wala dirham la wala mataa. yule aliyekuwa hana dirham au ni pesa ya dhahabu wala hana hana dinar pesa ya dhahabu wala dirham wala hana pesa ya faida wala, wala, wala, wala mataa wala hana chocho matumizi yoyote o eh ya mtukufu daraja muhammed sallallahu alaihi wasallam ili wewe na mimi tuone kina kikubwa na tuone namna gani mechi inapokuwa kali baina vita vya kupigana na nafsi inavyokuwa alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ضي المسلمون عباد الله اني وا اسلام اني وجه سبحانه وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم akasema mjumbe wa Allah sallallaahu alayhi wa sallama almuflisu min ummati alifilisika katika umati wangu man yaati yaum alqiyamati yule kuja siku ya kiyama bisalatin salati wa siyamin wa ana ibada nyingi za sala anafunga nyingi za faradhi yani za lazima na funga za sunna amefunga na sala na za faradhi na za suna huyo na funga za faradhi na za sunna wa zakaa na anana zaka ibada ya zakaa kafanya kila mwaka na pia na sadaka nyingi ambazo kwamba alizokuwa ametoa lakini wayati qadisha ma hadha akaja haliakuwa amemtukana huyo waana na akaja kaja aliyakuwa amempiga huyu waakala dama waakala dama hadha na akala akaja hali yake kuwa amekula damu ya huyu akaja hali yake ameivunja heshima ya huyu anakuja na madambi mengi maskini juu ya mengi mazuri ambayo kwamba amba alikuwa nayo lakini pia wayati يوم القيامة na anaku, atakuja siku ya kiyama ana dhulma nyingi kwa watu kadisha mahadha kadi darabadha kadi akala mala hadha. qadim kare mambo mengi chunguzi bali kwa kufanya ya dhulma kwa watu kwa watu na kwa watu adhulmun nasi dhulma ya watu haisemewe kama kuona. mpaka asamehe mwenyewe mja na ndipo na kwa msingi huu mtume sallallahu alaihi wasallama akasema maneno ambayo kwamba aliyokuwa anonesha kwamba fayuta ahada atapewa huyu huyu aliyedhulumiwa na huyu atapewa huyu min hasanatihi katika, katika mazuri yake wa min hasanatihi na atapewa huyu katika mazuri yake maana ni yule aliyemtukana itabidi alipe mazuri ya yule aliyetukana anayo sikazali sikafunga sana sikafanya mazuri mengine mbalimbali chungu zima itabidi amlipe yule fa hadha na atapewa huyu bihadha kaahidi yani kwa haya mazuri yake ambayo kwamba aliyokuwa ameyafanya ya kwa, kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallama fa infa yati iwapo kana yatamalizika hasanatuhu mazuri yake kabla an ma alayhi kabla ya kulipa madeni ambayo kwamba aliyokuwa nayo basi uhida min khatayahum patachukuliwa katika madambi yao wale aliyokuwa amewadhulum faturhatu alaihi atatupiwa yeye thumma turha fi kisha yeye Atatupiliwa mbali katika moto wa jahannam waliyadh billah dhulma katika vita ndugu yangu vya kupambana Si tunavita vita ambavyo kwamba tumezungumza katika dasa katika khutba wa baya kwa beno na zinazo hapa Nazungumza maudhui ya nafsi jihadun nafsi kupiganana nafsi Asa miongoni mwa mambo ya kupiganana nafsi ndugu yangu ni kuhakikisha unaizuilia nafsi yako unaizuilia nafsi yako Na nini na dhulmunaasi dhulma kwa watu. kwa watu na unaizulia katika aina zake zote za dhulma aina zote ambazo kwamba zilizokuwa za kudhulumiwa na ndiyo maana kwa msingi huu Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema man kana indahu madluma li akhihi yula atakai ana dhulma ya ndugu yake muislamu kamdhulum dhulma ka ila ambayo yakaba kuwa min irdhihi au min shay'in kutoka katika heshima yake kaivunje au chochote kile ambacho kama kitakachokuwa fali yatahallalu basi na tafute wake na atake halali wake na hiyo dhulma ya ndugu yake min alyaumi katika siku hii leo anakusudia hapa duniani kabla alla yakuna ya dinar kabla siku si ambayo Haitokuwa dinari wala dirham wala haitakuwa dirham kwa baini yenyuweza kukubalika kwa ajili ya kulipana hapa hapa duniani kwanza kwa hivyo mtu akasema kana lahu amal salif akifika mtu kiamani kama hajataka uhalali wakile ambacho kwa alichomfanyia mzake na kile alichomchupia mipaka kwa mzake na kile alichomdhulumu mzake basi kama atakuwa na matendo mema aliyokuwa ameyafanya ukhidha minhum patachukuliwa kwake kutokana dhulma yake aliyokuwa ameifanya ili wapate kulipwa wenzi wake na kama hana yatachukuliwa mabaya ya wale ambao kwamba aliyokuwa amewadhulumu kisha fahumila alaihi yateremeshwa kwake yeye ndugu yangu katika imani ilam tambua tambua kwamba ad kwamba zulma kwa tambua ndugu yangu Kwamba madhulma jambo lake ni jambo ambalo kwamba lileikuwa kubwa kwa hivyo fa taqudzulma yago pele zulma bijamia anwa'ihi kwa aina zake zote kwa nini fa inazzulma dhulmata yawm al-qiyama kwa, kwa hakika zulma moja itasababisha kuleta viza vingi siku ya kiana maana yake dini pata sababisha kupatikana Malipo mengi sana mm, no kutokana na dhulma kutokana na dhulma dhulma ni jambo moja ambalo kwamba lilikuwa amba baya sana na ndipo nilikalaambi wa waaki, na mwisho wake dhulma wa qi na mwisho wake ni mwisho ambao kwamba uliokuwa mbaya. Wa jazaa na malipo ya mfanyaji wake hiyo dhulma fi katika moto. Yule mtambueni kwamba dhulma moja italeta vingi siku ya kiyama kwa maana wa kadtawada bali mina kwa hakika Allah amewaahidi na kuwatisha kwa matisho makali sana mno waliodhulumu billa'nati kuna pahala kwa laana akasema kama ilivyokuja katika kipande cha aya katika surah tudud nane 18 alla la'natullahi ala zalimina lana kwa matabuweni, lana ya Allah, yani kufukuzwa katika rehma za allah kutakuwa kwa wale ambao kwa amba walio amba amba kwa medhulumu kuna pahala allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha kwa kwamba dhulma mwisho wake ni mbaya kama katika aya ya sura ambayo kwamba ile ile kusoma katika siku kama hii ya leo ya sura tukahfi siku ya jumaa ina kubwa. makubwa kuinua sura hiyo allah anasema kwa hakika sisi tumewaandalia makafiri kuandalia moto ila akhir alaya il mpaka mwisho wa aya allah akae kama kamio makali makali Kayangalia aya hiyo kipande nambari nane au nambari tisa katika sura tukafi utaona Allah anafika kusema anasema na po msaada wa maji pata ma uh, msaada wa maji Hawatopata msaada wa maji isipokuwa watakachopewa kama mfano katika sura nyingine imekuja wakitaka msaada wa maji hawatopewa msaada wa maji bali watapewa kitu ambacho kwamba kilichokuwa kimoto ambacho kwabaki na babua nyuso za u... nyuso za wao yote inaonyesha kwamba dhulma ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa kibaya kwa hivyo faida qamu fil-qiyamati walyudhlamut watakaposimama siku ya kiyama zaadal balaa ala al-miqdari pata ongezeka mabalaa na taabu kwa wao katika uwanja wa siku ya kiyama wa kiasi ambacho kwamba chakuta kae mwenye ya Allah na ndio maana mkururo wa aya katika suatu Ibrahim kuanzia aya nambari 42 na mpaka aya kiasi ya 52 Allah anazungumza kuhusu namna gani atakapohenya namna gani atakapofanya Kusuale ambao kwamba watakao kesho kiamani Miongoni maya hiyo aya ya mwanza ilianza wala tahsabanna Allah ghafilan amma yaamalu dhalimun. Wala usidhanie kwa bala ni mwenye kughafilika kutokana na yale anayofanya madhalim kaangalie ila akhir alayat mpaka mwisho wa aya hizo nyingi kiasi ya aya 11 mfululizo mfululizo Allah anazungumza kuhusu swala ya dhulma ndugu yangu. pambana na nafsi Usichoke na huku unapambana na nafsi yako kumbuka wewe kama kuna siku miongoni mamasikum utafikiwa na malakul mauti kaja na timu ya malaika wengine waliokuwa amefatana nao kwa ajili ya kukutoa roho yako kumbuka vita hivi ili upate mkali sana mno katika kupigaana vita hivi vya nafsi nafsi nafsi vita vyake ni vita ambavyo kwamba vilivyokuwa vigumu tena sana mna na ndio maana mshairi akasema katika maneno ambayo nimeyapenda kwamba akasema ya nafsi tubi ewe nafsi tubia ya nafsi tubi fa inal mauta qad hana wa asil hawa fa al hawa ma fatala na ya asima tamanio kwa ni matamudio haya toacha kutufitini miongoni mwa matamanio yaliokuwa hayatoacha kutufitini ni suala la dhulma katika namna zake zote tatu. kati ya nje na mula wake moja kati ya nje kati yake mwenyewe Mja na nafsi yake mwenyewe anajidhulumu na ya tatu adhulmun nasi dhulma ya watu allahumma kullana wala takun alaina wazidna wala talqusna wa, wa, wa akrimna wala tuhinda wanafaa na wala tadana wa sunna wala tansura alaina allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba' wa arina albatila batila warzuqna jitnaba <usur> amin amin allah <usur> allah allah tunakuomba utijalie <usur> <usur> kwanza kushinda vita bila nafsi kwani hatuwezi kwa wazuri wa kukutiwe allah mpaka tuzitii nafsi zetu iwe kila ambacho kwamba Tunachokifanya iwe sisi nafsi zetu tumezielekeza katika utii wako Allah kwa ajili ya koe na kutafuta radhi zako tu hata kiujanja ujanja hata kwa namna yote nyingine tunakuomba tujalie sisi tuelekee kwako na Allah tunakuomba sisi kwa kuambia kwamba hatuwezi kuelekea kwako kama ulivyotuambia mpaka tushinde vita vya nafsi tunakuomba tuwezeshe kushinda vita vya nafsi Amin Amin قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله